Привіт усім моїм відданим підписникам. Я щиро дякую вам за вашу постійну підтримку та інтерес до мого каналу. Ваша вірність надихає мене створювати новий контент, і я надзвичайно ціную кожного з вас. Якщо ви тут вперше, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. А для тих, хто бажає допомогти розвитку каналу та підтримати мою роботу, ви можете зробити донат за посиланням на Монобанку в описі. Сьогодні радий представити вам нову аудіокнигу «Оповідання», яке змусить вас замислитися про долю людства та вибір, що визначає майбутнє. Історія розповідає про звичайну родину, яка одного ранку виявляє, що світ навколо них змінився до невпізнання. Їм доведеться зіткнутися з жахливою реальністю та прийняти надзвичайно складне рішення, від якого залежить їхнє життя. Філіп Кіндрид Дік. Сніданок у сутінках. «Тату, ти відвезеш нас сьогодні до школи?» – квапливо запитав Ерл, виходячи з ванної. Тім Маклін налив собі другу чашку кави. «Могли б і самі пройтися, діти. Машина в гаражі». «Там дощ!» – надулася Джуді. «Ні, дощу немає!» – виправила сестру Віржинія і відсунула штору. «Там туман, а не дощ!» «Дайте, ну, я гляну!» Мері Маклін витерла руки і відійшла від умивальника. «Який дивний день. Це справді туман? Більше схоже на дим. Нічого не розледіти. А що казали у прогнозі?» «Я не зміг нічого знайти по радіо», – відповів Ерл. «Суцільні шуми». Тім розсердився. «Ця бісова штука знову зламалася. Я ж наче щойно її лагодив». Він підвівся, сонно підійшов до приймача і почав гратися з налаштуваннями. Троє дітей снували довкола нього, збираючися до школи. «Дивно», – зрештою сказав Тім. «Я пішов», – оголосив Ерл, прочиняючи двері. «Зачекай на сестер», – наказала для порядку Мері. «Я готова», – озвалася Вірджинія. «Який у мене вигляд?» «Виглядаєш чудово», – відповіла Мері, цілуючи її. «Я зателефоную в службу радіоремонту з офісу», – сказав Тім. Раптом він замовк. Перед дверима кухні стояв Ерл, блідий і мовчазний, з розширеними від жаху очима. «Що трапилося?» «Я... я повернувся!» «А що таке? Ти захворів?» «Я не можу піти до школи!» Усі витріщилися на нього. «Що трапилось?» Тім схопив сина за руку. «Чому ти не можеш піти до школи?» «Вони... вони мене не пустять!» «Хто?» «Солдати!» – хлопця прорвало. «На дворі озброєні солдати, і вони йдуть сюди!» «Ідуть? Йдуть сюди?» – перепитав розгублено Тім. «Вони йдуть сюди і збираються...» Ерл затнувся, нажаханий. З дали нуфту тупіт важких чобіт. «Удар! Тріс дерева! Голоси!» «Боже мій!» – видихнула Мері. «Тіме, що відбувається?» Тім зайшов до вітальні, його серце боляче калатало – Перед дверима стояли троє чоловіків у сіро-зеленій формі, обвішані зброєю і складним плетевом обладнання. Трубки і шланги, метри товстих кабелів, втулки і шкіряні лямки, антени, химерні маски. За масками тім розглядів втомлені, неголені обличчя, червоні очі, що дивилися на нього з відвертою ворожістю. Один із солдатів різко скинув рушницю на плече, націлившись просто в Макліна – Тім отупіло дивився на нього. Рушниця, довга і тонка, як голка, прикріплена до матка трубок. «Що ви заради?» – почав було він, але солдат миттю його урвав. «Ти хто?» – голос був грубим, гартанним. «Що ти тут робиш?» Він відсунув маску. Обличчя під нею було брутним, хворобливо жовту плоть вкривали порізи і шрами від віспи. Кількох зубів бракувало, кілька були зламані. «Відповідай», – наказав другий солдат. «Що ти тут робиш?» «Показуй документи», – сказав третій. «Глянемо твій секторальний номер». Його погляд застиг на дітях і мері, що німо стояли біля дверей їдальні. Його щелепа відвисла. «Жінка!» – троє солдатів здивовано вирячилися на них. «Що це в біса таке?» – запитав вражено перший. «Як довго ця жінка тут перебуває?» Тім нарешті оговтався. «Це моя дружина, хіба це...» «Твоя дружина?» – не повірили вони. «Мої дружина й діти заради Бога!» «Твоя дружина? І ти привів її сюди? Та ти, мабуть, з божеволів. «У нього попилова хвороба», – сказав один із них, опустив рушницю і перейшов через вітальню до Мері. Ходімо, мала, ти підеш з нами!» Тім кинувся до них. Його вдарило силовим щитом, і він розпластався. Зусібіч насунула темрява, у вухах задзвеніло. Голова пульсувала, усе розпливалося. Перед очима рухалися невиразні силуети, голоси. Кімната. Тім зосередився. Солдати заганяли назад дітей. Один із них схопив мері за руку і надірвав сукню, голивши плечі. «Чорт!» – прогорчав солдат. «Він притяг її сюди, а вона навіть не щеплена!» «Забирайте її з собою!» «Слухаюсь, капітане!» Солдат потягнув мері до вхідних дверей. «Зробимо з нею, що зможемо». «Малих теж беріть». Капітан махнув іншому солдатові, що стояв поруч з дітьми. «Я не розумію. Ні масок, ні документів. Як у цей будинок не поцілили? Вчора ж був найгірший вечір за останні місяці». Попри біль, тім підвівся. У роті була кров, зір затуманило. Він сперся на стіну. «Послухайте», – протягнув він. «Заради Бога!» Капітан здивовано витріщився на кухню. «Це... їжа?» Він повільно пройшов крізь їдальню. «Гляньте!» Інші солдати увійшли за ним, забувши про мері та дітей. Вони зачудовано оточили стіл. «Тільки погляньте на це!» «Кава!» Один із солдатів схопив кавник, почав жадібно пити, але поглинувся і пролив трохи на кітель. «Гаряча! Боже, гаряча кава!» І вершки. Інший солдат розчахнув дверцята холодильника. Погляньте молоко, яйця, масло, м'ясо. Йому відібрало мову. Та тут повно їжі. Капітан зник у комірчині. Він вийшов, тримаючи в руках ящик з консервованим горошком. Забирайте решту, не лишайте нічого, повантажимо все у змію. Він з грюкотом поставив ящик на стіл і, не зводячи очей з Тіма, заходився порпатися у своєму брудному кітелі, аж доки видобув сигарету. Капітан закурив повільно, зосередивши погляд на Тімові. «Гаразд», – сказав він, Послухаймо, як ти це поясниш». Тім розкрив рота й одразу ж стулив його. Жодного звуку. В його голові було порожньо. Він не міг думати. «Звідки ви взяли їжу? Звідки усі ці речі?» Капітан обвів рукою кухню. «Посуд, меблі? Чому в цей будинок не влучили? Як ви пережили вчорашній обстріл?» «Я...» – Кім затнувся. Капітан зловісно на нього наступав. «Жінка, діти, усі ви! Що ви тут робите?» Його голос був різким. «Тобі, шановний, варто це якось пояснити. Або ти поясниш, що ви тут робите?» «Або нам доведеться усіх вас спалити!» Тім сівся за стіл і судомно глибоко вдихнув, намагаючись зосередитися. Його тіло нило, руки тремтіли. Він витер закривавленого рота, дістав хустку і виплюнув у неї шматки поламаного кутнього зуба. «Нужбо!» – поквапив капітан. Мері і діти прослизнули назад до кімнати. Джуді плакала, обличчя Вірджинії застигло від шоку. Ерл зблід і дивився на солдатів з широко розплющеними очима. «Тіме!» – запитала Мері, поклавши руку йому на плече. «З тобою все гаразд?» Тім кивнув. «Я в порядку». Мері натягла сукню назад на плечі. «Тіме, їм це так не минеться. Хтось обов'язково прийде. Поштар, сусіди. Вони не можуть просто...» «Стули рота!» – відрізав капітан. Його очі дивно зблиснули. Поштар. «Про що ти взагалі говориш?» Він простягнув руку. «Покажи свою жовту картку, мала». «Жовту картку?» – розгублено перепитала мері. Капітан потер щелепу. «Ні жовтої картки, ні масок, ні документів». «Вони заги», – сказав один із солдатів. «Можливо». «А може й ні». «Вони заги, капітане. Нам краще спалити їх, щоб не ризикувати». «Тут коїться щось дивне», – відповів капітан, смикнув за шворку на шиї і витяг приєднану кабелем коробочку. «Я викличу сюди Поліка». «Поліка?» – солдати занервували. «Не треба, капітани, ми й самі розберемося. Не кличте нікого. Полік нас нагне, і ми ніколи...» «Дайте мережу «Б», – сказав передавач капітан. Кім поглянув на мері. «Послухай, Люба, я...» «Стули рота!» – солдат штурханув його. Тім замовк. «Мережа Б», – завищала коробка. «Є вільний полік. Ми натрапили на щось дивне. П'ятеро осіб. Чоловік, жінка, троє дітей. Жодних масок чи документів. Жінка не щеплена. Будинок геть неушкоджений. Меблі, побутова техніка. Біля 200 фунтів їжі». Оператор завагався. «Так, полік зараз виїде. Лишайтеся там і не дайте їм втекти». «Не дамо». Капітан запхав коробку назад під одяг. «Полік зараз буде. А тим часом давайте повантажимо їжу». З надвору долину внизкий оглушливий гуркіт. Будинок струснуло, у буфеті брязнув посуд. «Боже!» – сказав один із солдатів. – Десь близько. «Сподіваюся, що ти протримуються до ночі». Капітан підхопив ящик із консервованим горошком. «Беріть решту, маємо все винести до прибуття Поліка». Солдати теж нагрибли їжі рушили за ним до вхідних дверей будинку. Зі стежки їхні голоси були вже ледь чутними. Тім підвівся. «Залишайтеся тут», – сказав він Кволо. «Що ти надумав?» – знервовано запитала Мері. «Може, мені вдасться вибратися звідси?» Він побіг до чорного входу, неслухняними руками відсунув клямку, відчинив двері й вийшов на ганок позаду. «Нікого не бачу. Якби ж тільки ми могли...» Він затнувся. Довкола проносилися сірі хмари. Сірий попіл, що затуляв усе навколо. Проглядали лише невиразні тіні. Паламані силуети. Тихий, нерухомий в сірості. Руїни. понівечені будівлі, купи брухту і повсюди уламки. Він повільно спустився сходами. Бетонна стежка раптово уривалася, а за нею все вкривали шлак і руїни. І більше нічого. Нічогісінько, скільки сягав погляд. Ніщо не ворушилося, ніщо не дихало. У сірій тиші не вчувалося жодного життя і жодного звуку. Лише блукаючі хмари попелу, шлак і нескінченні руїни. Міста більше не було. Будинки були геть знищені. Ні людей, ні життя. Похилені стіни, порожні, зяючі провалля. Серед уламків росли кілька темних травинок, і тім схилився доторкнутися до них. Грубі, товсті стебла. І шлак. Це був металевий шлак, поплавлений метал. Тім підвівся. «Поверніться в будинок», – наказав упевнений голос. Тім заціпеніло обернувся. Позад нього на ганку перші руки в боки стояв невисокий чоловік із запалими щоками. Його очі були маленькими і блискучими, як дві вуглинки. Форма інакша, ніж була на солдатах. Маска відсунута за ближчя. Шкіра жовтувата, трохи блискуча щільно напнута на вилицях. Обличчя хворобливе, понівечене гарячкою і втомою. «Хто ви?» – запитав Тім. «Даглас, політичний комісар Даглас». «То ви з поліції?» «Саме так. А тепер повертайтеся, мені потрібні ваші відповіді. У мене до вас чимало запитань». «Перша річ, яку я хочу знати» сказав комісар Даглас. «Це як ваш будинок залишився неушкодженим?» Тім, мері і діти сиділи рядком на дивані. Мовчазні й нерухомі, розгублені від шоку. «То як?» – поквапив їх Даглас. Тім нарешті спромігся на відповідь. «Послухайте», – почав він, – «я не знаю, я нічого не знаю. Ми прокинулися сьогодні вранці, як завжди, і одягнулися і поснідали. На вулиці був туман» підхопила Вірджинія. «Ми визирнули назовні і побачили туман». «І радіо не працювало», – додав Ерл. «Радіо?» – худе обличчя Дагласа перекосилося. «Вже кілька місяців не було жодних аудіосигналів, тільки для урядових цілей. Цей будинок, усі ви, я нічого не розумію. Якщо ви заги...» «Заги? А що воно таке?» – запитала мері. «Це від «Совєтські війська загального призначення». «Тобто почалася війна?» «Два роки тому напали на Північну Америку», – відказав Даглас. «У 1978-му». «У 1978-му? Тобто зараз 1980-й?» Тім осів. Раптом він дотягнувся до кишені, дістав гаманець і кинув його Дагласові. «Гляньте ось на це!» Даглас недовірливо розкрив гаманець. «Що там?» «Бібліотечна картка, поштові квитанції». «Подивіться на дати!» Тім розвернувся до Мері. «Здається, я зрозумів. Мені сайнула ідея, коли я оглядав руїни». «А ми виграємо?» втрутився Ерл. Даглас уважно розглядав гаманець Тіма. «Дуже цікаво. Тут усе старе, видане сім або вісім років тому». Його очі зблиснули. «Що ви намагаєтеся сказати? Що ви потрапили сюди з минулого? Що ви подорожуєте в часі?» До кімнати повернувся капітан. Змію завантажено, сер. Даглас коротко кивнув. Чудово. Ваш патруль може відбувати. Капітан глянув на тіма. Ви з ними розберетеся? Я про них подбаю. Капітан віддав честь. Звісно, сер. Він хутко зник у дверях. На дворі він і його люди вибралися на довгу тонку вантажівку, схожу на трубу, поставлену на гусеничні траки, і та з ледь чутним двихтінням рвонула геть. Замить лишилися самі тільки сірі хмари й невиразні образи зруйнованих будинків. Даглас походжав туди-сюди, оглядаючи вітальню, шпалери, світильники і крісла. Він узяв кілька журналів і побіжно їх проглянув. З минулого, але не з далекого минулого. Сім років. Хіба це можливо? Мабуть. Чимало речей трапилося за останні місяці. А тепер от подорожі в часі. «Ви вибрали поганий пункт призначення, Макліне. Треба було рухатися далі». Даглас іронічно вишкірився. «Ми не обирали. Це просто сталося». «Щось ви таки мали зробити». Тім похитав головою. «Ні, нічогісенько. Ми прокинулися вже тут». Даглас задумався. «Тут. Через сім років у майбутньому. Пройшли крізь час. Ми нічого не знаємо про подорожі в часі. З цим ніхто не працював». Але тут є очевидне військове застосування. «А як почалася війна?» – тихо запитала мері. «Почалася? Вона не починалася. Сім років тому війна вже була, як ви пам'ятаєте. Справжня війна ця. Не було якогось моменту, коли все перетворилося на… ну ось це. Ми воювали в Кореї, ми воювали в Китаї, в Німеччині, Югославії, Ірані. Війна розросталася все далі». Зрештою, бомби почали падати й тут. Вона прийшла, як чума. Війна розрослася, а не почалася». Раптом він відклав записник. «Рапорт про вас виглядатиме підозріло. Можуть вирішити, що в мене попилова хвороба». «Що це за хвороба?» – запитала Вірджинія. «Радіоактивні частинки в повітрі потрапляють у мозок і спричиняють божевілля. Кожен із нас хоча б трохи нею уражений, навіть попри маски». «Я дуже хочу знати, хто перемагає», – повторив Ерл. «Що то була вантажівка В неї ззаду ракета?» «Змія?» «Ні, це турбіни. У неї на носі бур може прорізатися крізь уламки». «Сім років», – сказала Мері. «Так багато змінилося, що це здається неможливим». «Так багато?» – Даглас знизав плечима. «Мабуть. Я пам'ятаю, що сам робив сім років тому. Ще був у старших класах, вчився, мав квартиру і авто». Ходив на танці, купив телевізор. Але це вже починалося. Сутінки, оце все. Лише я ще про це не знав. Ніхто з нас не знав. Але вони вже спадали. «То ви політичний комісар?» – запитав Тім. «Я наглядаю за військовими, відстежую політичні відхилення. У тотальній війні ми повинні тримати людей під постійним наглядом. Один комуняка в мережах може все зруйнувати і ми не повинні цього допустити». Тім кивнув. «Так, вони вже насувалися, сутінки, тільки ми цього ще не розуміли». Даглас оглянув книжки на полиці. «Я прихоплю кілька із собою. Вже місяці не читав художньої літератури. Більшість зникла. Спалили у 1977-му». «Спалили?» Даглас перебирав книжки. «Шекспір, Мілтон, Драйден. Я візьму те, що старіше, так безпечніше». «Ніякого Стейнбека чи Даос-Пасоса. Навіть Полік з такими може мати проблеми. Якщо ви залишитеся тут, то ось цього краще позбудьтеся». Він постукав пальцем по братах Карамазових Достоєвського. «Якщо ми залишимося, а хіба ми маємо вибір? А ви хочете лишитися?» «Ні», – тихо відповіла Мері. Даглас кинув на неї швидкий погляд. «Отож, і я так думаю, що не хочете». «Якщо ви лишитеся, то вас, звісно, розділять. Діти живуть у канадських розподільчих центрах, жінки працюють у підземних трудових траборах-мануфактурах, чоловіки автоматично стають частиною війська». «Як ті солдати, що ми бачили», – сказав тім. «Якщо тільки ви не відповідаєте вимогам ID-блоку». «А що це?» «Індустріальний дизайн і технології. Яка у вас освіта? Щось пов'язане з наукою?» «Ні, бухгалтерія». Дглас знизав плечима. Що ж, вам дадуть стандартний тест. Якщо у вас достатньо високий рівень інтелекту, можете потрапити до політичної служби. Нам потрібно чимало людей. Він замислено замовк з книжками в руках. Вам краще повернутися, Макліне. Вам буде важко призвичаїтися до цього. Я б повернувся, якби міг, але не можу. Повернутися? перепитала Мері. Але як? Так само, як прийшли. Ми просто перемістилися. Даглас зупинився на порозі. Минулої ночі була одна з найпотужніших РКР-атак. Вони накрили увесь цей район. РКР? Роботокеровані ракети. СОВЕТИ систематично знищують континентальну Америку миля за милею. РКР дешеві, тож вони виробляють їх мільйонами і запускають. Увесь процес автоматизований. Їх збирають роботизовані фабрики й одразу посилають на нас. Сюди вони дісталися минулої ночі. Ціла хмара. Вранці прибув патруль і не знайшов нічого. Окрім вас, звичайно. Тім повільно кивнув. Я починаю розуміти. Можливо, вибух концентрованої енергії активував якусь нестабільну часову діру, як розлом у земній корі. Через нас постійно стаються землетруси. Але часотруси... Цікаво. Думаю, саме це і сталося. Вивільнення енергії і руйнування матерії засмактало ваш будинок у майбутнє, перенесло на сім років уперед.